Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! A hármas könyvelés, hát hogy is mondjam, szóval késtünk ezzel egy picit, ezt mi is érezzük. 125. nagy polák adását halljátok. Én Szadlák Ádám vagyok. Én Kis Gabriella. Én megfejez, Balázs. Azért majdnem sikerült itt szinkronba kerülni, Nem. Nincs Soha ennyi csúkszásában a dologban, mint hittem, hogy lesz, hogy... Jó, van. Fel. Szóval az a terv, hogy ha bár röviden, de azért jelentkezzünk rendszeresen, nem? Igen, igen, mert... ahol a rendszeresen, a definíciója, még dolgozunk, viszont. Aha. Több, mint egy, <laughs> és minden egyes alkalom után még bízunk a következőben. Ennyi, talán. És százal tartjuk port. Én arra gondoltam, hogy számoljunk be, hogy amíg nem voltunk ki, mit olvasott, és én, én már előre is szégyellem magam, úgyhogy előre engedlek benneteket. Én, én, én elsőként elvállalom, mert bármikor elszólíthat a kötelesség, és euh, akkor el kell mennem a némába, hogy... Hát, részt ugye meglepő módon sikerült olvasnom a két mellett, yeah. akik... Yes, okay. Tapsot várunk Aki... be ide. Igen, meg ez a hullám, és focipányányi hullámot, akik január 1-én születtek meg egy nappal a tervezett előtt, az nagy öröm volt, és hát ezek a mostra éjszakai szoktatások, ezek ilyen hatalmas szoktatós párna felett, ezekre teljesen jól elfér a kindű, és, és, és más se lehet csinálni, csak így bámulni a... A, a képernyőjét, és, és akkor egész sokat olvastam az elmúlt egy hónapban. Aztán kaptam egy kölcsöntabletet, ami viszont az internetel is összeköcsött, azóta viszont hát, passzom a az interneten egy csomó cikket, meg mindenféle szírszalt olvasok, tehát amikor csak a Kindle volt, akkor sokkal többet olvastam, most meg kevesebb, viszont szemtelen vacskott. É és uh, ugye akkor úgy szakadt félbe, a tavaly végén még a, a Misbornak az első kötetét olvastam el, és akkor derült ki számomra, hogy ti még nem olvastátok a többit. Aha. Én bepontoltam másik kettőt is. Én a másodikat um, már igen, vagy, vagy még igen, a harmadikat nem mertem elkezdeni valamiért. Aha. Valahogy, is uh, már olyan rég volt, mert ez még a december vége, január úgy, mondjuk közepe az, amikor úgy olvastam, hogy csak ilyen emlékképeim vannak, amelyek, tehát az első az egy nagyon pörgős akciódús, és meg volt a pozitívuma, hát, a negatívuma is ennek a, a struktúrának, Rohatja a világ, érdekes karakterek, minden megy maga előtt, maga, maga tempójában, az ember viszi a sodrás, és, és, és érdekes is a dolog, csak valahogy, hogy tehát az egésznek a komplex világképe az, ami nagyon izgi. A második és a harmadik, az ezen csavart. A második kicsit kevésbé volt izgalmas, viszont egyre jobban tágította a perspektívát, és a harmadik az pedig egy nagyszabású világleírást, mitológiát teremtett meg, összekapcsolva mindenféle szereplőt, történetet, múltat, jövőt, hogy, hogy egészen grandiózussá vált, és egy olyan másik könyvé változott. Tehát, és a jól láttam ezt a teremtett világ, amit ezzel a harmadik könyvel teljesen befejezett a szerző, mert hogy mondhatném, a teremtés valahol lezárult, ezt ebbe aztán... Leteremtette, a... vagy azt egy... nem erre mondják? <gül> nem erre. Szóval, hogy utána ezt a világot nem hagyta annyiba, hanem most láttam, hogy valami magyar, magyarul ki is jött egy olyan Sanderson könyv, ami ebben a világban csak pár száz évvel később járcódik. Hmm. Szóval mert annyira nem követtem figyelemmel, tehát hogy nem, nem hagyta ott ezt az egészet. Ez érdekes, és majd mindenképpen... Én örülök, hogy elolvastam ezt a grandiózus trilógiát, amiben aztán még belecsapnak hozzá. Ez egy pár száz évek később, de szóval altra izgény. De ne Leviatán ébredését, ami kellemes gyűr a peretlet, és elkövettem azt a hibát, hogy elkerestem az archívumban, hogy te mit mondtatok róla, de csak a podcast posztokat néztem meg, de, még, de az, az azért vicces volt, hogy én még nem tudtam, de már, de már, de már láttam, az, olvastam a posztban, hogy zombik is lesznek. <gül> <gül> Akja, úr isten, Akkor az Balázs így van, így van, bevállalom. <kül> egészen, egészen érdekes, de... Hát ugye ez is egy sorozat majd jön, jön, folytatódik, és állítólag most adják is ki ugye a következő részt. Én nekem annyira nem volt a le, lenyűgöző, nem volt rossz, érdekes ez a karakterek, a noáros detektív, illetve a, a túlbuszgó űrhajós űrhajó kapitány, a két jó ember, aki mind, mind mind összeütközik, hogy akkor mi a jó, merre kell haladni, meg mi a, a jó döntés, stb. stb. De valahol nekem egy kicsit szétfolyós volt. Ez az érdekes, és... hogy konkrétan a címén kívül egyetlen dologra sem emlékszem belőle. Tehát azért megszoktak maradni ilyen vázlatok az ember fejében, Aha. nem így visszaidézni, de ez úgy, ahogy van, ki is ment. Nekem még borítója nem emlik, de én még nem volt. Borító, az nekem állam, is megvan. Az... Mennyire menő <há> borító, hogy volt, egyszer el kell olvasni. Meg nem ez az, amit ketten írtak. De, de, de ez hmm. az ez de, de egy minden van. metaadat adat megvan, csak, csak maga történet, nem? Olyan vagy, mit zeneszei. <laughs> ez a két érdekes egyébként, és tényleg talán most valami, szintén is valami grandiózus indult, tehát hogy ez az idegen anyag bekerül a világba, eh, hogyan reagálnak rá az emberek, és, és, és két fős reakcióján keresztül így meglátjuk az egész, tehát hogy épül fel az az univerzum. bőle tehát viszonylag sok sablom, és viszonylag sok új elem is van benne. Nem tudom, nekem nem volt annyira átütve, de én rájöttem, hogy lehet, hogy nem vagyok annyira jó befogadó. Másik a Hamilton könyvnél is itt fanyalogtam meg, nem is tudom, de, de a reynolds ezeket szeretem, meg a Banks könyveket is és két könyvet még, amiről még nagyon gyorsan beszélnek, az egyik azt miattatok olvastam el, mert hogy mind a ketten nagyon dicsertétek a tökéletes trükköt, és... és Na most hullámzok. Igen, és, és most egy kis rohadék az a könyv, mert hogy úgy, úgy, úgy bont be, hogy, hogy sosem, tehát hogy nem láttam azt, hogy, hogy hogy leszek egyre jobban érintett uh -huh. ebben a könyvben. Nagyon-nagyon egyszerű, tárgyilagos ez a klasszikus, ilyen rögzítése, az eseményeknek ö, dolog ö, rohadtúl érdekes volt, hogy ez a két, két, két főhős szemszögéből látom a történetet, és amire a végére értem, az egész valami olyan, olyan csodálatos összfonódásban ért véget, és hideg ott állt, mondta, tényleg az egész könyvtől. És hát mivel hogy tudtam, hogy benne van a trükk, ezért folyamatosan kérve keres, olvastam, és, és, és, és ebben a ebben játékban nagyon, nagyon jó partner volt az író, mert nagyon jó trükköket rejtett el benne. Szóval az van, hogy újra kell majd egyszer olvasni, hogy. hogy Annak hogy a kis aha. Viszont Igen, én, én azóta sem mertem megnézni a filmet, mert annyira jó volt a könyv, hogy kizárt, hogy, hogy élvezem. Mindenképpen nézd meg, szerintem teljesen működni fog. Na. Aha. Nagyon ritkán mondok ilyet, hogy, hogy a filmet és a könyvet is, de ez most pont az a helyzet. Hmm. Aha. A könyv nem tud annyira látványosan szikrázni, mint egy film. És Viktorn is odát el lehet adni az, hogy látványosan szikrázik. Uh -huh. Mondjuk meg, meg érdekel mindenképpen a film, pláne, hogy két nagyszerű szereplő, főszereplővel, és hogy, hogy üt-e akkor át, mint ahogy a könyvben végül is nincsen nagy csattanó, hanem... hanem az, azt kis alatomos hogy... csattanó igen, hogy így alattomosan, alattomosan így rá arra, hogy, hogy milyen, milyen barlang közepébe vezeted be. Tehát, hogy körülbelül tehát végig ebben a barlangban sétálgatsz. Aztán egyszer csak úgy konstatálod, hogy itt vagyok a mélyén. És, és ez nekem ez volt a csattanó. Tehát, so, baromi jó. Nagyon, nagyon, nagyon szerettem ezt a könyvet. És, és még egy, ami, ami, hát ezt meg. Legközelebb, tehát azt szeretném elmondani, hogy legközelebb pofozatok meg, hogyha olyan könyvbe kezdek bele, ami meg nincs befejezve. Oh. Tehát... Ez, ez nagyon érdekelt, szintén egy mostanában így sokszor előveszek fenteziket, mert én nem voltam nagy fentezi olvasó soha, de, de valamiért most rá rácuppantam, hogy a kiemelkedő amire azt mondják, hogy ez, ez, ez valamiért így megújítja vagy, vagy, vagy kifordítja vagy, vagy, vagy a klasszikus sémákat átfordogatja új szemszögbe, stb. Tehát, hogy ilyen könyvekre nagyon szívesen lecsaptam és ez a szél neve című könyv, ez a kirágyi krónikák ami magyarul is megjelent mind a két létező kötete, és a harmadik kötet még angolul se létezik. Ez, De nem tehát, halt meg? Nem, és fiatalabb, mint Martin, Patrick Rothfuss. Nem is gyors autókat esetleg? Vagy... Nem tudom, de, de amikor blogra. így hogy hogy áll a, a harmadik kötet, akkor, akkor ugye a Google rögtön olyan linkeket dobott fel, hogy, hogy hogy áll a harmadik kötet, Tehát, hogy azért hogy ezt figyelemmel kísérik a rajongók. Mert engem ez, ez, ez abszolút meggyőzött, hogy, hogy igen, igen, ez, a, ez az a fantasy, amit én úgy képzelek el, hogy, hogy, hogy a jó fantasy. Csak jó karakter, nagyon jó világ. Ez is egy ilyen elég most, de van a főhőse a... Fú, nagyon nehéz megragadni, mert uh, alapvetően tényleg a sablonok egymás mellé helyezgetése. Azt gondolom, hogy a rótfusz ezzel. Uh, lépett tovább, hogy egyrészt ezek, tehát egyrészt baromi jól írt, tehát én nagyon sokszor így elcsodálkoztam főleg ezeken a visszatérő motívumai. Rögtön az induló kép a, a, a egy kocsma, ahol a csehárom nem a figura, de úgy, hogy az ember nem érzi azt, hogy ez kényelmetlen lenne. Közben olyan, um, mint valami leesett ő... volna. Itt nálam? Igen, igen, vagy a szél elfújt volna. Aha, lehet, hogy a, egy ilyen kisfülessel dolgozom lehet, Aha. hogy ez bemozgott itt, próbálok kevésbé lelkesent nézni és gesztikulálni az egy szél csorokban. Nagyon vagyok a csávó, ilyen cuki gyerekes képeket is meg a Facebookján, például egy olyan rugdalózóban, hogy az én apukám sokkal menőbb nemzetközi bestseller uh, fantazi szerző, mint a te apukád. Aha, hát, ezzel nehéz vitába szállni. Ő de egyszerűen tele van olyan, olyan emberséggel, olyan, olyan, olyan melegséggel ez a figura, hogy ír a, a, a szereplőiről, még a balfaszokról is, a gonosz karakterekről is, a, a, a, egyáltalán nem báni kesztyűs kézzel a, a figurákkal, és nem... nem Keményen belecsap, hogyha, hogyha arról van szó, tehát itt van mindenféle gyilkolánszás meg, de akkor utána van megrendülés is. A főhős egy, egy fiatal figura, aki, akinek gyakorlatilag, a aki nem az életét, vagy hát a fiatal korától egészen addig, ahol éppen most tart, és nem tudjuk éppen most hol tart. Egy klasszikus figura, aki egy mint, mint Luke Skywalker-szerű, senki, akiből aztán a, a, a, az világ világnak egy nagyon fontos és legendás karaktere lesz, és, és, és magáról a legenda keletkezésről is lerentő maga a szereplő a letlet, ahogy elmeséli az életét, illetve sok legenda meg teljesen igaz. Van itt varázsló iskola. ez egyébként, ahogy olvastam kritikát a könyvről később, mert ugye utána néztem, hogy ez mégis, hogy el, ott többen szemére hogy nagyon sok rész játszódik magában a varázsló iskolában. de hát eszéből az embernek a Harry Potter, de, de hát ez, itt, itt felnőtt, felnőttek vannak, és, és sokkal érdekesebb botrányai vannak a felnőtt varázslóknak, mint mint bár nem azt mondom, hogy sokkal érdekesebb, más típusú inkább ez, ez a helyes tehát abszolút jó, hogyha rossz lett volna a könyv, akkor nem bennem, hogy még nincs meg a harmadik kötet. Így viszont azt hittem, hogy a falat letépem, hogy <gül> szeretném tovább oldani a történetét, de még nem létezik. Izguljunk, hogy létezzen. Azért én hagyj meg a Luke Skywalker-től, azért a film előtt is már ilyen helyi, sikló versennyert. Nem Jó, de azért az a, a bükralli azért, <gül> Trabant a második hely. Oké. Okay. Ez, ez a figura sem is a maga köreiben már nagyon sikeres volt, amikor mielőtt elindult volna a varázsló és hős karrieren. Tehát, olvassátok el, vagy inkább ne, várjátok meg a harmadik kötevet, mert kicsi idegesek lesznek. Nem, ezt már elrontottad, történt. sajnos rábeszéltél. Öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö <gül> De akkor, akkor legalább minden, mindenkinek rossz lesz a végén. De közben meg jó. És nem jobb, ha Mest mondjuk elolvassa az elsőt, és akkor a másodikat? Nem? Tehát melyik, melyiknél jobb befejezni? Ő, ezek tehát nem kincsenek nem lezerben. Jaj, tehát, az deutálom tehát, viszont, akkor oké. Tehát ezek ne, ez nem három történet, hanem ez egy történet, csak folyamatosan vezetgeti a fickó. Tehát Én inkább ilyen trónokharces folytatásnak. Nevezném, nem pedig, mint a Harry Potter, hogy oké, okay, és akkor megmutatja uh -huh. a csekköve, vagy csak majd van az összekötő szem. Ugyanígy azt tök jól tudni, miért akar mindenki rögtön nyolc kötes trilógiát írni. Hát üzleti okokból. Jó, de a stabil regényvégek azok, akik nagyon nagy találmányai voltak az emberi kultúrának. Na, de nem baj, hogyha meg a 800 oldalban az egy darab könyvét, és aztán megy el a kiadóhoz. Én, én, én így vagyok az, És aztán adják ki három részben. Gyorsan. De az, hogy még nincs is kész, és már házal vele nekem, ez a fejdalma. Igen, ja, hol van a kiadók netflix -e, aki rögtön egy, egy nekifutással letöltetővétegszert teljes sorozatot? Az milyen már. Mint az állatok. <gül> no, Ádám. is. Hát akkor én viszont, itt kihúztam gyorsan a felét. Miért? És mondom a jókat. Oké. Okay. Ne, ne én beszéljem tel az internetet. Mert aztán új szervereket kell beállítani, vagy lementeni az elejét DVD-re. Szóval, valamikor decemberben ott tettem le a dolgot, hogy, hogy nem tudom, mit olvasom az előadásra. isten. Ja, igen, igen, igen, a Krakenből kiszálltam, és valami videt és egyszerűt szerettem volna. Úgyhogy eh, akkoriban indult, vagy akkoriban feleztem, hogy van új évad a Only Connect című BBC-s ami egy bődületesen sznob és nagyon brit kvíz sorozat Fent van a youtube on mindenki keressen rá. Nagyon könnyű beleszeretni az egészbe, és beleszeretni Victoria Korembe aki ennek a, a kvízmestere. mint Máté Krista és Vágó István együtt. És az ő könyvét vettem én meg karácsony este kb., ami nem a kvízelésről szól, mert hogy ő az, hogy bbc is, műsorvezető, az egy dolog, amúgy mellette pókerbajnok, és a, ez egy pókeresen életre igazából, hogy hogyan játszott először, hogyan vesztett nagyon sokat, hogyan nem volt élete, és a végén hogyan jutott el a nem is tudom melyik ilyen nagy versenynek a megnyeréséig. Ez szinte mindegy is, meg közben jönnek, meg mennek barátok, meg halnak, meg nagy pókeresek, meg, meg ami sokkal izgalmasabb, hogy tévésport, meg meg elismert sport lesz a játékból a fóker. És ami miatt érdemes elolvasni, az, az ez a szál, ahogy, ahogy a kis kosszos, ugyanazok a gyanús emberek járnak London egyik sarkába játszani lejutunk eljutunk odáig, hogy, hogy sportmárkák, meg internetes cégek, meg tévék szeretnék szponzorálni azt, hogy, hogy emberek nagyon sok pénzt kártyáznak egy asztal mellett, és erről közvetítés is készül. Vannak nagyon durva üres járvatai a van, van olyan 50 oldal, aminek nem kéne ott lennie, mert semmi tétje nincsen. Ugyanakkor, ugyanakkor meg, meg rohadt érdekes, és tényleg az, ez a a jetsetter elmentünk Párizsba, hogy egy régi hangárban játszó, mert ott van ilyenkor az igazán jó verseny, és ott van mindenkinek, akivel találkoztunk három hónappal korábban Las Vegasban. Az meg, az meg azért töklen nyűgöző, mert ez a csaj, ez létezik, és végre nem, nem egy James Watt filmet látunk, ahol uh, híres, gazdag emberek bakaráznak egy táblánál, hanem, hanem lehet tudni, hogy ez van. úgy így kezdődött a dolog. A kedvet pókerezéshez, vagy teljesen hidegább? Most aztán vagyok, nem. Ö, elgondolkodtam hogy milyen jó lenne hírtán iszonyatosan gazdagá válni <hállítan> kártyány, aranykarkötő, meg platina van a Choice, de igazából a könyvnek a nagyon nagy része szól arról, és ez meg a másik, amire azt mondtam, hogy nem hazudik, hogy milyen balfasz módon hány évig mennyi pénzt vesztette különböző helyeken, amíg megtanulta elmérni a másik játékos, és tudni, hogy mikor kell blokkolni, és mikor nem, és hogyan. Ráadásul mivel az internetes pókernek az elindulás az a könyv közepén van valahol, ezért az elején mindenképpen személyesen szívott Jóhagyokat. Uh, utána aztán levettem a polcról a The Wolf Among Us című videójáték, vizuális regény. Mindenki döntse el, hogy még igazából a játéknak nem annyira játék. Nagyon kevés döntés van benne. Inkább egy sztorit akar elmondani néhány eltéréssel, mint, mint hogy itt most óriási ügyességgel meg kéne fejteni bűnügyeket. Ami a Fable az nevű alapul, ami pedig most tart a 120-130 akárhelyedik résznél, és valahol ott kezdődik a történet, hogy a, a világok elkezdenek összeérni, és ennek megörülve egy, egy okos hadúr, az ellenfél, az elkezdi őket szépen lassan bedarálni és elfoglalni, mert ez sokkal nagyobb irodalom, sokkal jobb, az, ezt tudjuk. A mesefigurák azok elvesztik ezt a csatát elég durván, nagyon sokan meghalnak, akik pedig nem, azok átmenekülnek Amerikába. És egyrészt New York közepén, másrészt meg valahol ott az államban egy, egy farmon vannak elbújva, vagy élnek az emberek között azok, akik, akik megmaradtak, és vannak az ő kis belső ügyeik, próbálnak azért így valamennyi interfészen az emberekkel, de, de elbújni előlük annyira, hogy ne okozzanak problémát. Meg hát megvannak a saját gondjaik amúgy is, kezdve rögtön, az, hogy mindenki elvesztette mindenét, és bár ez százakárhány akárhány éve volt, azért még ezt nem teljesen dolgozták fel. <kül> és a játék az annyira megtetszett, hogy meg is vettem az első, először az első három, után az első hat részét ennek a sorozatnak. És az van, hogy ez, ez még viszi magával az ember. Tehát a, az átírt mese az, az ilyen nagyon nagy, nagyon, nagyon 20. század vége, 21. század Szeretnivaló műfaj nekem. Mert be lehet menni abba, hogy mit lehet, lehet kiátszani ebből, hogyan lehet belerúgni a kis királyfit, A nem tudom, én a magyar panel rengetegbe, és akkor a kétbakkeses varázslót olvassuk. A kis varázslót az angol iskola rendszerben, és akkor van Harry Potterünk, vagy a. tehát tulajdonképpen rüheli a de kiderült, hogy az varázsfigurát, nagyjából bármelyik városban is, akkor van nekünk egy krakenünk, van nekünk egy halunk vagy hogy magyarok vagyunk, akkor van, egy egyszer voltunk. És itt pedig fogunk egy csomó vesehőst, és szétszorunk egy nyúlvarokban. El sem lehet cseszni. Uh, iszonyatosan szeretni való, előre a sorozatok, én járok. Úgy, hogy, uh, hogy nem, nem kicsi, meg nem cuki, meg nem akármi. A Goldilocks nevű karakter, aki nem tudom, mi a magyar magyar fordításban, hagyjálán létezik ő magyar meseként. Ő az, aki három medve bocsanyál együtt három a három medvéjékkel. Belül például marxista ordiakos lesz. <gül> nagyon jó. <gül> Ami azért egy egészen meredek dolog. És nem ő az egyetlen, aki, aki, aki nagyon durva. De eleve a fő szereplőnk, akit a legtöbbször látunk, az Bigby Wolf, a város sheriffje egy darabig, aki a, a nagy gonosz farkasból, több mese szereplőjéből rakódott, össze egy ő figura, lánc dohányos, a legjobb fajtából. Te is ezt papíron olvasod, vagy, vagy digitálisan? Papíron, akkor már Aha. úgy voltam. Szolgálati tabletem nekem most nincsen, és az, az igazság, hogy nem tudtam megindulni, miért kénegyetvegyek. Úgyhogy ezzel megküzdök, és van még egy képregényem, ráadásul az azt digitálisan olvastam viszont, ez a Brian K. wohan a, a biznisze. Az a neve, hogy Private Eye, és egy olyan világban játszódik, ahol, hú, már egyszer valami kapcsán elmondtuk, ahol a, a Facebook privacy beállításai többé-kevésébb tulajdonképpen működnek az életre is. Azt hiszem, a Fraktal Herceg volt, ahol ezzel kezdtük. <kül> Viszont itt egy kicsit máshogy néz ki, az emberek mindenféle maszkokat viselnek ki az utcára, az igazi identitását, azt nem nagyon sakkozza ki senki az utcára. Plusz minden rendőr megerősített sajtójárőrrel megy, akik aztán igazoltatnak nekem, oknyomoznak, hogy ilyen hülyeségek történnek. Nagyon vicces egyrészt feldolgozni ezt. Másrészt meg ebben a világban történik egy, egy gyilkosság, ahol egy freelancer engedély nélküli újságírócsából kezd el nyomozni. És, és és egyelőre még nincs meg annyi belőle, hogy lehessen tudni, hogy merre egy öt rész lehet megvenni, ráadásul ilyen pé, ez ez you want típusú, egy-két dollár a sálon, hajhaj, <gül> elkezd egy gyorsan beszélni, <gül> <gül> és uh, és az már látszik, hogy nagyon nagy a gond, az már látszik, hogy ez a világ ez nem működik, ráadásul bedobnak egy nagy papakarakter is aki időnként akar csatlakozni az internetre, meg filmet akar torrentezni, meg ilyesmi, és mindig leoldják az öreget, hogy az már nincsen, az már nem úgy van nagyapa, már, már nincsen szabad hálózat, már, már nincsen sajtó, már nincs ez nincs az. Őrületesen jó, nagyon, nagyon vicces, és még nem lehet tudni, hogy ez kifut -e oda, hogy, hogy a világ legjobb képregénye legyen, vagy csak tíz részen keresztül rögtünk egy nagyon jót. Mivel a röhögtünk így nagyon jót, az már benne van most ebben a szent pillanatban, ezért én ezt nagyon tudom ajánlani, hogy nézzétek meg. Már nyomom is a megvásárlást azonnal. Nagyon jól teszed, és még egy könyvem van, az pedig a Richard Bransonnak az önéletrajza, az a Virgin Story, amit én januárban vettem a újságírói ótikonyságjelverésen, nagyjából hadsör társaságában. És alapvetően a sörre utaztam ott és akkor de nem jártam vele rosszul, mert hogy mert ez meg jó, egészen egyszerűen. Na, a Bresson-t sosem tudtam hová tenni, ő az a figura, aki a Virgin rekordzat, a Virgin légitársaságot körberepült a világot hőlékbalonnal, megdöntötte az Atlanti átkelés világrekordját hajóval, és most, ha minden igaz, akkor űrcéget is csinál. És egy ilyen igazi durva payboynak tűnt, és ehhez képest kiderül az, hogy, hogy az egész birodalom egy egy baller-brit uh, diákmagazinnal indult, és uh, ad-hoc módon elkezdett építkezni, bukott egy-két nagyon nagyot, és egy ilyen európai sztorit mesél arra, hogy, hogy hogyan legózt össze ezt a cégbirodalmat, hogy diszlexiás emberként milyen cégvezetőnek lenni, és, uh, és úgy ítélni, hogy nagyon hosszú üzletérveket nem nagyon szeret elolvasni, mert eleve ilyen, és hogy ő alapvetően amúgy jól érzi magát az életébe, és, és egy olyan életben, ami nagyon nem egy ilyen szilíciumvölgyi, meg van a hippie háttér, hogyan tovább, típusú startból indult, hanem inkább egy ilyen európai, kallódósabb. És akkor jött a megítetse, nekünk szerencsénk volt, mert hozzánk szerződött le a, a, a szexpista, ezért több millió nem ezt adtunk el, a mese. úgy én alapvető olvastam azért. Ez jó időszak volt. Tök örömmel hallottam, hogy mennyi minden jót olvastatok mind a ketten. Én nekem eléggé pocsék volt, ami így összejött. Lehet, hogy, hogy nagyon alulról merítettem már, én úgy érzem. Rögtön az elején ugye elfogyott még tavaly nekem az összes uh, Brettor, Scott Harvard sorozat, ugye jó kis komandós, terrorista, elhárítós könyvekből. És akkor az Amazon úgy gondolta, hogy inkább ajánl nekem valami ilyesmit, ha már ebből nem tudnak újat nyújtani, és a Brett Taylor nevű X-Delta Force Commandos thriller sorozatából vásároltam be akciósan. És hát általában ez úgy szokott menni szerintem, hogy, hogy találnak egy ilyen jó kis uh, figurát, akinek megvan az image ahhoz, hogy ilyen kommandós könyveket adjon el, és itt valami ilyen uh, szakember megírja a könyvet, így vagy úgy. Hát itt egyértelmű, hogy ez nem történt, meg az első része a, ebbe a sorozatban az, hogy van rough man. Olyan pocsékul van megír, hogy nem hiszitek el, tehát így olyan, mintha egy gyerek írta volna kb. Ettől függetlenül ugye ki van tehát hiteles, hiteles. Tényleg katona igen. <laughs> Tehát így elolvastam, voltak benne ilyen Indiana Jones-szerű felderítő részek, volt benne arabozás, gyilok, minden, ami kell egy ilyen könyvbe, és hát így egy, egy elég erős karakter csiszolódott ki a végére ebben a sorozatban, ez a Pike Logan a főszereplőben. Egyébként annyira ilyen mély merítés, ez nekem, így most rákészültem az adásra, és megnéztem, hogy mit ír erről a sorozatról a Wikipédia oldala. És se az írónak, se a sorozatnak nincs Wikipédia oldala, ami azért sok mindent elmond. <tos> <tos> hát a függetlenül még, még ugyanaz lendülettel megvettem a második részét a a sorozatnak, és hát hogy-hogy nem, itt valahogy már jól van írva. <gül> De tehát így, hogyha az ember arra vágyik, hogy, hogy agyatlan terrorista, üldözős, Indiana Jones-os kalandot olvasson, akkor, akkor innentől már vállalható a dolog, és már megvettem a harmadik részt is, párban még nem kezdtem bele. Tehát ez a rendkívül egyszerű szemléletmódot nyújtó, ilyen hát, kommandós regény főszereplője, mit tudom én lehetne a Stallone vagy a Schwarzenegger, vagy akárki aztán még ilyen mélymerítés, merítés gondolom, ez pont a az ilyen fantasy meg, meg science fiction könyvek egybegyújása hoppá De valami nagyon nagy zav... igen szóval az Amazon ezt azért kínálta be nekem, illetve az od ből mert, mert nyomozós is, meg ilyen fantasy is, meg science fiction is, és akkor ez menni szokott nekem. Matthew Hughes nevű írónak egy sorozata, aminek a sorozatnak a főszereplője egy nyomozó, akit Hengis Heptornak hívnak, és az első rész cím az, hogy Magistrum és ez valamikor a nagyon távoli jövőben játszódik, ahol még így azért megvan az, a, a, az Old Earth, ugye az, az anya bolygó, de aztán már itt szét az univerzumban. De már annyira, tehát az az alaptétel ennek a könyvnek, hogy tulajdonképpen ez, e, ilyen ciklikusan működik a világ, és mindig van egy ciklus, amikor, amikor a tudomány, illetve a logika, illetve a, a fizika, ami így irányítja, hogy hogyan működik az univerzum, és akkor a következő körben pedig a varázslat, és az ilyen e, tehát ilyen megfoghatatlan dolgok veszik át szépen lassan az irányítást, és ő a következő ciklus. És már akkor ez, már majdnem egy aranykor mítosz. Igen, igen, és hát ez a, ez a a technológia korának így a vége fele játszódik, amikor már fura jelenségek vannak, és már kezdik elfogadni az emberek, hogy most ez fog történni, de még így küzd, küzd a világ így a, a racionalitás szellemében. és nagyon jó ötletek vannak a könyve, nekem mindig eszembe jutott, hogy, hogy tényleg mint a Mistborn esetén, és hogy így a mitológiát barom jól kitalálta az író, viszont a Sanderszonnal szemben ez nem, nem egy nem, nem tud pörgős regényt csinálni belőle. Na, tehát ott van, ott van minden elem, hogy működjön, érdekes mitológia, jópofa karakter, aki igazából több karakter, és uh, nyomozás, és gyilkosság, és science fiction, de mégis annyira lassan történnek dolgok, és annyira tehát így uh, lassan fejti ki ezt a metafizikai dolgot is, hogy igazából így majdhogy nem így erőködnöm kellett, hogy jó olvassam, mert, mert nem, nem húzod be magába. Amíg érdekes, így mondtam, hogy nem is egy karakterről van szó, valamiféle ilyen e, furcsa esemény során a, a főszereplő nyomozóban is így ketté válik, míg a regény előtte történik ez a dolog, tehát nem spoiler ezek. Ketté válik így a racionális én, meg ez a mágiával megérzésekkel foglalkozó része a személyiségének, és akkor a fejében természetesen beszélgetnek. És hogy még kavarjunk egyet a dolgon, és a technológia is megjelenjen, van egy ilyen AI számítógépe a nyomozónak, aki mondjuk a, a home automation dolgokat vezérelte, meg napló, meg kutat, meg minden és hát az is így egy valós lényé válik, egy ilyen majom és macska keverékévé, aki azért megőrzi azokat az alapfunkciókat, és akkor az a, a, a segéd nyomozója. Tehát itt tele van jópofa ilyen színes ötletekkel, meg, meg, meg váratlan fordulatokkal, meg minden, de egyszerűen annyira el van nyújtva, hogy, hogy megkérlódtam vele, és mondjuk hangos könyvben Fogyasztottam, és a felolvasó sajnos még egy lapáttal rátett, ilyen nagyon lassan beszélt, kimértem és talán lehet, hogy, hogy papíra jobban lejön. Ne, ebből nem, vettem már meg a következőt, úgyhogy én itt kicsit, tartok. Kicsit az, az érzésem, mint, hogy mintha valaki megkönyvesítette volna a Konrád katalógust, és mellett egy édes víz, boltot. <gül> Nagyon jó. Na, aztán olvastam jó dolgokat is, de azok novellák, hát most így a sok-sok repülőút során mindig vittem magammal egyet így a Asimov újságomból, és hát jó pár tíz novellát beolvastam, -be amíg a felszállás meg leszállás alatt nem lehet elektronikus készüléket használni. Egyébként most már a British Airways-en is hál' Isten, úgy volt, hogy nem kellett kikapcsolni a az elektronikát. Jó hír. Ennyi. A British Airways-ről egyébként a Branson amiben olvastam, hogy amúgy nagyon szemetek. <gül> hát én érté értékeltem velük. ezt. Jaj, ja. Gabi azt kérdezi közben itt a Skypon titokban, hogy hírezzünk-e. Hát figyeltek, ha még van itt izé, türelem a gyerekek részéről, én szívesen fogadok bármi hírt is. Kicsit, kicsit macorognak, illetve az van, hogy ezek két kis, még nem, nincs öt kilós ez az egyik fejenként. Ezek hihetetlen meglepő hangokat tudnak kiadni a testükből. Tehát, hogy nem ilyen efekteket hall, hallotok. Tehát, olyan önfelette kicsit bele-bele sírva tudnak bekakélni, hogy ez. csodás. Hát ide ö, jövünk, és ide jutunk, tehát. <laughs> igen, igen, igen. Én, én igazából nem is híreket, csak ilyen felvetéseket, vagy ilyen érdekességeket hoztam. Egy pillanat kikörgöm magamat. Oké. Okay. Kettőt is az SF magtól, Az egyiknek a linkjét be ágtam, de szerintem az így végigfutott az interneten, amikor az SF mag összegyűjtött, hogy milyen 2014-es magyar nyelvű megjelenésekre lehet számítani a kiadóktól, a science fiction, fantasy és Spekulatív fikció területén. Hát egészen brutális a, a, amire lehet számítani, és, és ez, én, én, én leginkább azért rakottam ki, mert többek, ugye egyrészt idő, pénz az mindig is szűk keresztmetszet. most aztán meg pláne, hogy hogyan tudom beszerezni elolvasni ezeket, viszont ki, ki fog ennyi könyvet megvenni, tehát tényleg van ekkor a bázisa ennek, is, és elég széles a paletta, tehát rohadt, rohadt jó könyvek, közben az egyik Fiatalember Márton és próbálja hozzátenni a magáért már uh. a vilállomban. jó könyvek is vannak, meg hát ilyen, nem tudom, különösebben számra meglepő, meg nem érdekes, de hát nyilván de, de, de van ekkora bázis, mert ugye volt már tavaly is egy ilyen, ilyen, ilyen gyűjtés, hogy mi fog megjelenni, és akkor is ámoldoztunk, hogy úristen, el fogja érkezni tartani az de, olvasó. Nyilván nincsen. Ha jól emlékszem, akkor a tavalyi év kiadó összeolvadása ját, tűnései, megszűnései, átmenései miatt, vagy nál az volt a probléma. Meg azért beszéltünk arról, hogy az Alexandra, nem az Alexandra a másik, a Szukics eszpénetnek kis példányszámban ad ki könyveket. Mert nagyon Igen. úgy tűnik, hogy nagy példányszámban spekulatív fikciót annyit nem lehet eladni, mint a hány, amennyit próbálnak. Hát nem csak példányszám, mert darabszám. Tehát, hogy itt egyszerűen ennyi könyvet a még az elkötelezettek se fognak tudni beszereted megvenni. Tehát ez ez, ez a, szerintem nem tudom. És újabb, meg újabb kiadók nevét olvastam, akik számomra ismeretlenek voltak. Mondjuk most a Gabó az, aki átvette az adasztra. én úgy láttam, legalábbis az én fejemben egy bizonyos funkcióit, és ilyen, és ilyen nagyon érdekes könyvet jelentetnek meg, tehát ők most így nekem bejöttek a képbe, de egy csomó új, új sorozat, vagy, vagy, vagy ilyesmi tűnt fel, tehát ez az, ami érdekes számomra. az, Van, valami mondjuk biztosnak tűnik, ami ami, ami jó. Nagyon meg kell nézni például a, a Metro 2033 folytatásokat, Aha. amiket már mások írtak, a John a Brazíliája, befejeződik végre az remek, még az adasztránel elkezdődött osztrák-magyar igen, meg, a behemóttal behem igen, az úgy csak megkérdeztem, a bevégeztoljanak, mert nagyon utáltam azt, hogy ez csak közepén vége lett az előző kötetnek. London folyói jelnik meg, új bacsiga lupi, úgyhogy nem tudom. ja voltak behetetések, tehát valami már így beindult, és, és öh, nyilván megvan mindegyik az azoknak a azok, kiadóknak is a módszerek, akiket én nem követek figyelemmel. Most azt néztem, egy könyves blogger a Catherine-nek a blogják Ő, és ott ő, azt vagy, az, vagy a Delta Vision hülye öt ott, ott csinálnak ilyen fantasy, meg science fiction mesterei. Tehát ilyen válogatássorozatokat is én új könyveket adnak uh -huh. ki. Az például nekem nagyon érdekesnek tűnt, mert pont azt szeretem, hogyha az a terület, amivel nem foglalkozom, azban adjanak válogatást, mint például ez a fantasy. De... Ez egy új, új mozgalom, remélem, hogy jó könyvek és életben marad maga a, a senhozat. Szóval Meglátjuk meg végül is, csak még csak február közepe van, és azért lesz itt egy-két könyves rendezvény. De Én izgulat. Nem látok egyébként, amellett, hogy vannak, vagy még mindig tartoza a nagyobb vicces évkönyve, írónője, könyvek viadal dolog, hogy lesz-e új borbíró, a történet? mert hogy annak már nagyon folyt, folytatódnia kéne ez a magyar vámpíros, városi arcbarúgós sztori, amit annyira lelkesedtem, vagy tizenöt ezelőtt. Jó, jó, jaj, jaj, tudom, tudom. Nem megseheti A Haura Ágnes. Igen, igen. Ó, na jó, ezt, ezt, ezt az érzést viszont egészen elfelejtettem, hogy milyen, amikor az ember rászakadt, hogy mennyit kéne még olvasni. <síns> <síns> Tehát ez a... Kicsit bezárten éltem, szatcsorzom Mostanit. most a de köszönöm nektek fiúk, hogy a fusztrációt újra leporoltátok. <gül> Anytime, nagyon szívesen bármikor. El is mondom gyorsan, hogy kik az évírónői jelöltek ebben a magyar könyvek viadala dologban, hogy kacagjunk egy jó így végén. Fábián Janka, Gaura Ágnes, Leiner Laura, Onszáj és Tóth Krisztek közül lehet választani. Ez sörítéssel lőttünk bele a könyves polcban, választották ki valószínűleg. Igen, igen de körbe egy könyves polcban, mert hogy különböző polcokat, tematikus polcokat találtál, de hát jó. Végül is, hálás. Hálás. Mindegy, ki megtalálja magának valót. Aha. Én nekem kettőt még itt bedobtam, és azért akarom felpörgetni, mert aztán el kell köszönnöm, mert itt feszültebbé válik a helyzet hamarosan. Az egyik, az egy, egy táblor, amit ajánlok mindenki figyelmébe. ez de, csak a mai nap a neve, és csak a, benne lesz majd a posztban a link, egy fiatal költőíró, irodalmár, akinek minden nap készül egy fotója, és hozzáír valamiféle szöveget, Pallag Zoltán, róla az kell tudni, hogy ő függő, és, és, és egyfajta drögzítés, dokumentálás, hogy hogyan él, hogy a függéseiről próbál lemondani, és mert természetesen itt a függés, nem csak a cigaretta. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes, és ráadásul olyan gyönyörű űvás volt tovább a kezére, egy nagyon szép tangori vás, de majd mindenki fedezze fel magát. Én, én minden nap örömmel nézem meg, mert jó, jó, jó nézni a szép képet, jó szöveg, és, és valamiféle halad ez a, ez a fickó. Ez az egyik, és a, a másik pedig, amit csak ilyen érdekes, ez a Múzea Fejedben című Facebook csoport, illetve ez egy ilyen könyv, olvasás, népszerűsítő programja valami csodálatos szervezetnek, aminek nem néztem utána. Így a fiúk mellett azt tapasztaltam, hogy... hogy csak bizonyos dolgokat egyszerűen csak elfogadok, és már nem, nem, nem nézek annyira mélyre. És amiért én bevágtam ezt, mert hogy ilyen vicces maga a projekt, tehát, hogy könyvek, klasszikus kötelező olvasmányokat próbálnak így úgy élővé tenni, hogy különböző feladatok. Modern, feladatokkal modernizálják, hogy blogbejegyzést <gül> csak nevében, meg mit tudom én, tehát gondolom, így bevonni a mai 21. századi médiumokat, eszközöket, meg ahogy manapság már élnek a gyerekek, én nekem egy bajom volt ez, ötletnek akár jó, meg van a Facebook -a csoport, sokan szeretik, hogy, hogy de még mindig a szegény nemecseket, meg, meg nyilas misít, meg mit tudom én, tehát nem, lehet, nem -e lehetne akkor már a, a témákat is előre egy kicsit porolni, hogyha már az eszközrendszert azt, azt is így frissítették. Szóval erre kíváncsi vagyok majd a véleményetekre. Hát, te a projekt Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit KFT-nek a projektje a Manki, és uh, ahogy nézem, hogy itt lejjebb tekerek egy kicsivel, akkor itt emberek ülnek nefmis uh, molinók alatt, és körülbelül ennyi előrömutatást várok attól, hogy majd a, a, az olvasmányokat úgy választják meg, hogy azok egy picit is kapcsolódjanak a mai gyerekekhez. Hú, majd gyerekeztem, te jó Isten, 15 évvel idősebb lettem ebben a mondatban. Nem kellett, le, bocsánat. De szóval, egy, na, ez adottságként kezelendő, attól tartok. Igen, igen, csak szomorú, hogy energiák meg ilyen patronok elmennek. Na mindegy. Na, biztos akartam már régen írni egy jó is Nemecsek blogpostot. Itt, ír ne saját blogot SMS-hez dobóként. Nemecsek Tumblert. Egy és egy kjúr <gül> Na jó. Oké, okay, a... És biztos Igazán, nem, nem, nem csak azért csinálják, hogy lehívhassanak egy összeget a, mit tudom én, milyen kulturális támogatásból, ugye? Biztos nem. mutassam most a mindenki a és hívja cinikusnak. Jó, van, hívjatok Cinikusnak, is, és akkor szerintem Búcsúzzunk el, igen, hallom, hogy más is úgy gondolja. És szerintem próbáljuk meg egy, egy hét múlva is, illetve a jövő hét során is, hogy megyünk egyet, mert már milyen jó volt. Ilyen nagyokat jó. nem mondanék, de egy-két héten belül mindenképpen. Én is azt mondom, hogy próbáljuk meg valamikor. Egy hét múlva tervezünk be, de aztán később maximum, mert azért. A Fogy a, tehát az idő is most már egyre többet alszanak, és én is, <gül> én egy csodálatos érzés <gül> 2 3 már négy 5 órákat is, és nem biztos, hogy ilyen sok és ennyire sok jó könyvvel tudok készülni, de, de, de igyekszem. Én azt egy mondom, hogy ha én... 10, 10 perc, akkor is csináljuk meg. Na de azt a is jelszót, hogy újra újrakezdjük. Aha. Aha. Egyébként én gondolkodtam azon, hogy azért a az bomba még most az adásban, mert kíváncsi a visszajelzésekre, hogy érdekel ez bárkit, hogy össze-vissza olvastam mindenféle rettenetes, meg hasznos könyvet a terhesség, a gyerekeldás, a szülés, stb. kapcsán, és, és fontos, hogy összeszedem ezeket, hogy melyik hogy eszi fel az ember agyát, vagy mennyire használható, hogy mire jó. De itt használom a esetleg egy negyed órát egyszer beszélek arról, hogy, hogy, hogy ezek hogyan zsákmányolják az ez embereket, <gül> <gül> ezek a okay. könyvek. Van benne akár egy tematikus blogpost is egyébként a hármas könyvelés blogra. Jó, lehet, hogy... Lehet, hogy Linkekkel azért. és mindennel, Jó, megszígyéntés és elmutogatás keretében. Igen, az állatorvosi ló e-könyv az például ilyen tematikus volt, ikre, ikres ö, könyv, amit azóta se tudok semmi máson olvasni, csak a monitoromat, képzéltek? Na mindegy. Csodálatos. Jó. Igen, ez jó végszó talán, a szomorú e-könyv. <síns> sziasztok! <síns> Köszönjük <el>, sziasztok! <síns> sziasztok! <síns>